Стівен Кінг. Бібліотечний полісмен. Присвячується співробітниками-читачам публічної бібліотеки «Пасадени». Розділ перший. Заміна. Як пізніше вирішив Сем Піблс, в усьому був винен триклятий акробат. Якби той акробат не налегався в найменш слушний час, Сем ніколи би не опинився в такій халепі. Попри те, думав він зі зрозумілою гіркотою, що життя схоже на вузеньку перекинути через безодню дошку, по якій ми мусимо йти із зав'язаними очима. Звісно, це недобре, але ще не погано. Погано те, що іноді нас іще й штовхають. Та то було вже пізніше. А спочатку ще до бібліотечного полісмена був п'яний акробат. У ротаріанському клубі міста Джанкшн-Сіті Остання п'ятниця місяця була вечором промови. В останню п'ятницю березня 1990 року перед ротаріанцями мав виступити з промовою і номером «Дивовижний Джо» – акробати з трупи зіркового цирку і пересувного карнавалу Трембо і Каррі. У четвер по обіді о п'ять хвилин по четвертій на столі Сема Піблза в конторі нерухомісті страхування Джанкшн-Сіті задзеленчав телефон. Сем узяв слухавку. Він завжди відповідав на дзвінки сам, або особисто, або записом із автовідповідача, бо був і власником нерухомості і страхування Джанкшн-Сіті, і її єдиним працівником. Багатієм він не став, але жив доволі заможна. Він любив говорити, що його перший «Мерседес» ще досить таки далеко, в майбутньому, але наразі він мав майже новий форт, а також власний будинок на Келтон-Авеню. Крім того, на пиво і пиндики мені вистачає, любив додати він. Хоч насправді з часів коледжу майже не пив пива і не дуже знав, що таке пиндики. Йому здавалося, що це якийсь різновид кренделів. Нерухомість і страхування, джа... Саме це, Крейг, акробат зламав собі шию. Що? Що чув? гаркнув Крейг Джонс глибоко скривдженим тоном. Акробат зламав свою срану шию. Ох, – сказав Сем ожечки. Він подумав про це хвилько, а тоді обережно спитав. Рейгу, він помер? Ні, не помер. Але для нас різниці немає. Він лежить у лікарні в сідар а на шиї в нього 20 фунтів гіпсу. Білі Брайт щойно мені розповів. Він сказав, що той клоун прийшов на сьогоднішню денну виставу п'яний, як хлющ. Спробував крутнути задні сальто і приземлився на край арени, прямо на карк. Білі сказав, хрускіт почули аж у райку, де він сидів. Він сказав, що наче хтось вступив у калюжу, яка щойно взялася кригою. Йой! Вирвалося все, і він скривився. І Знаєш, я не здивувався. Врешті-решт дивовижний Джо? Хіба це нормальне ім'я для циркового артиста? Нехай би він був дивовижним Рендіксом, це я міг би зрозуміти. Або дивовижним Тортеліні. Теж не зле. «Але дивовижний Джо? Вже з імені видно, що в цього пацієнта серйозне ураження мозку». «Господи, це справді кепсько!» «Та це шмат гімна в надкушеному пиріжку, от що це таке! Через це ми залишилися без промовця на завтрашній вечір, друже мій!» Сем почав жалкувати, що не пішов додому рівно о четвертій. Крейг застав би тільки Сема автовідповідача, і це дало б Семові людині трохи більше часу на роздуми. Він відчув, що скоро такий час йому знадобиться. Він також відчув, що Крейг йому цього часу не дасть. «Так», – мовив Сем, – «здається твоя правда». Він сподівався, що це прозвучить філософськи, але при цьому вкаже на його безпорадність, яка прикрість. «Неаби, яке сказав Крейг, а тоді випалив. Але я знаю, що ти з радістю нам допоможеш і заповниш цю прогалину». «Я? Крейгу, та ти жартуєш». Я ж простого перекиду не втну, не кажучи вже про сальто назад. Я подумав, що ти міг би розповісти про важливість малого бізнесу в житті невеликого містечка, невблаганно продовжував Крейк Джонс. А як не вийде з цією темою, є бейсбол. Крім того, ти завжди можеш скинути штанці і просто помахати публіці своїм прутиком. Сем, я не просто голова комітету з виступів, це ще було б так сяк. Але з того часу, як Кені виїхав з міста. А Карл перестав приходити на збори, я і є комітет з виступів. Тож ти мусиш мене виручити. Мені потрібен промовець на завтра. В усьому клятому клубі десь п'ятеро хлопців, на яких я можу покластися в скрутну мить. І ти один із них. Але ти також єдиний, хто ще не виручав нас у подібних ситуаціях. Тож тебе обрано, друзяка. Минулого року Френк Стівенс прикривав отак хлопця з профспілки шоферів вантажівок, коли той не зміг прийти. Бо його саме судили за шахрайство. Семе, ти – наступна куля в нашому барабані. Ти не можеш підвести мене, друже. Ти винен мені цю послугу. Та я ж тримаю страхову контору, – вигукнув Сем. А коли не виписую страховки, то продаю ферми. Переважно різним банкам. Більшості людей нудно слухати про таке. А кому не нудно, тому гидко. Усе це неважливо. Крейк пішов добивати свою здобич, втоптавши кволі... Самові протести в землю важкими підбитими цвяхами черевиками. Ти ж сам знаєш, вони всі понапиваються ще до кінця вечері, ніхто не пам'ятатиме жодного твого словечка вже в суботу вранці. Але мені все одно потрібен хтось, щоб вийти наперед і півгодини поговорити, і тебе обрано. Саме ще трохи протестував, але Крейк шмагав його наказовою лексикою, безжально виділяючи слова курсивом Повинен, треба. Мусиш. Гаразд, погодився він нарешті, гаразд, гаразд, гаразд, годі. Чудово, друзяко. вигукнув Крейк, його голос раптом став променистим і веселковим. Пам'ятай, на промову буде з півгодини, та ще, може, хвилин десять на питання, якщо хтось їх матиме. І ти справді можеш помахати своїм прутиком, якщо захочеш. Звісно, я не думаю, що хтось його зможе роздивитися, але. Крейгу, зупинився, годі, ой, пробач. Штуляю швою фельку. Крейк захиготів, певно, трохи сп'янілий від полегшення. Слухай, а чому би нам не закінчити розмову? Сем потягнувся рукою по пачку тамс, яку тримав у шухляді столу. Він раптом подумав, що за наступні двадцять вісім годин з'їсть їх іще чимало. Скидається на те, що мені треба готувати промову. А як же, сказав Крейк, просто пам'ятай, вечеря о шостій, промова о пів на восьму. Як казали в Гаваях 5-0, будь там алоха. Алоха Крейгу. Попрощався Сем і поклав слухавку. Він дивився на телефон і відчував, як із грудей до горла повільно піднімається булька гарячого газу. Він розкрив рота і кисло відригнув. Протест від шлунка, який ще 5 хвилин тому поводився доволі чемно. Сем ковтнув першу з величезної, як потім виявилося, кількості таблеток Тамс. Замість того, щоб грати того вечора в боулінг, як сподівався раніше, Сем Піблз закрився із жовтим блокнотом, трьома загостреними олівцями, пачкою цигарок Кент і шістьма банками Джолта в кабінеті свого будинку. Він висмикнув із телефону дріт і глянув на жовтий аркуш блокнота. Подивившись на нього зо п'ять хвилин, він написав у верхньому рядку верхнього аркуша «Бізнес у невеликих містах». «Жива кров Америки». Сем прочитав рядок у голосу, і йому сподобалося. Ну, може не так, щоб сподобалося, але прозвучало доволі стерпно. Він повторив ці слова голосніше, і йому сподобалося більше, трошечки. Насправді, цей рядок не був аж такий вдалий. Якщо чесно, то він, певно, лейна був вартий, але все одно вкладав на лопатки оцей «Комунізм, погроза чи загроза». І Крейк мав рацію. Більшості слухачів суботні похмілля все одно не дасть змоги пригадати, що вони таке слухали у п'ятницю ввечері. Дрібку підбадьорений Сем почав писати. Коли в 1984 році я переїхав до Джанкшн-Сіті з Еймса, більш-менш розвинутого ділового центру, і тому зараз я не менш, ніж того ясного вересневого ранку, 1984 року переконаний, що малий бізнес – це не просто жива кров Америки, а яскрава і іскриста життєдайна сила всього Західного світу. Сем зупинився, розчавив цигарку в попільничці на столі у своїй конторі і із надією глянув на Наомі Гіггінс. «То як? Що думаєш?» Наомі була вродливою молодою жінкою з провербії – Містечка за чотири милі на захід від Джанкшн-Сіті. Вона жила з хирявою матір'ю в хирявому будиночку над річкою Провербією. Більшість ротаріанців знали Наомі і коли-неколи пропонували одне одному побитися об заклад, хто розвалиться раніше – її будинок чи матір. Сем не чув, щоб такі парі хоч раз укладали насправді, але коли і так, то вони й досі лишалися невирішеними. Наомі закінчила Айовський професійно-технічний коледж і вміла видобувати зі своєї стенографії ті самі речення, які й записувала. Оскільки вона була єдиною жінкою в окрузі з таким умінням, попит на її послуги в доволі вузькому колі ділових людей Джанкшн-Сіті був чималий. що вона мала напрочуд гарні ніжки, що їй теж не шкодило. Вона працювала зранку, п'ять днів на тиждень, виконуючи роботу для трьох юристів. Двох чоловіків і однієї жінки, одного банкіра і двох агентів із нерухомості. В обід Наомі поверталася до хирявого будиночка і, коли не ходила коло хирявої матері, передруковувала свої вранішні записи. Сем Піблз вітав Наомі у своїй конторі щоп'ятниці з 10 до полудня, але цього ранку він відклав кореспонденцію в бік, хоч деякі листи конче потребували відповіді, і спитав Наомі. «Чи не вислухає вона його?» «А як же, чом би і ні?» – відповіла Наомі. Вона мала трохи стурбований вигляд, неначе побоювалася, що Сем, з яким вони в минулому трохи зустрічалися, надумав одружитися з нею. Коли ж він пояснив, що Крейг Джонс обрав його на заміну травмованому акробатові, і тому Сем хотів би, аби вона послухала його промову. Наомі розслабилася і вислухала її від початку і до кінця, з улесливою увагою. Усі двадцять шість хвилин. «Не бійся говорити відверто», – додав до свого виступу Сем, перш ніж Наомі встигла мовити, бодай, слово. «Хороша промова», – сказала вона. «Доволі цікава». «Ні, серйозно, не шкодуй моїх почуттів, кажу, як є». «Я й кажу. Вона справді непогана. Крім того, вони ще до початку твоєї промови всі вже...» «Так, усі вже будуть без пам'яті, я знаю». Спочатку така ймовірність тішила Сема. Але тепер трохи засмучувала. Він щойно послухав сам себе і вирішив, що його промова і справді непогана. Тільки є одне але, замислено сказала Наомі. Невже? Вона в тебе якась, розумієш, суха. Угу", вихопилося Усема. Він зітхнув і потер очі. Він не лягав спати до першої години ночі. Спочатку писав, а тоді редагував. Але це легко виправити, запевнила вона його просто зайди до бібліотеки і візьми котрус із тих книжок». Сем раптом відчув різкий біль унизу живота і схопив пачку тамс. «Вивчати щось додатково для промови в ротаріанському клубі? У бібліотеці? За багато честі, хіба ні?» Він жодного разу не ходив до міської бібліотеки Джанкшн-Сіті і не бачив підстав іти туди зараз. Але ж Наомі слухала дуже уважно, вона хотіла допомогти. Тож було б нечемно, принаймні, не вислухати її думку. «Яких книжок?» «Та ти знаєш, книжки з порадами, як оживити промову. Вони додають...» Наомі шукала потрібного слова. «Ну, ти пам'ятаєш гострий соус, який пропонують у китайському ресторанчику «Чайна Лайт»?» «Так. От такі книжки теж додають причинки, У них є жарти. Крім того, є така книжка «Улюблені вірші американців». У ній, напевно, можна знайти щось для кінцівки, щось натхненне. Хіба в тій книжці є вірші про важливість малого бізнесу для повсякденного життя Америки? Недовірливо спитав Сем. Коли людям читають поезію, вони відчувають піднесення, пояснило Наомі. Їм не важливо, про що ті вірші. Семе, а надто їм все одно, чому ти їх читаєш. Невже справді існують книжки із жартами для промов? Самові було важко повірити в це. Хоч якби він почув, що в бібліотеці є книжки на такі езотеричні теми, як ремонт дрібних двигунів чи дизайн перук, його б це ані трохи не здивувало. «Так, звідки ти знаєш? Коли Філ Брейнкмен ішов у губернатори, я весь час друкувала для нього промови», – сказала Наомі. І він мав таку книжку, але я не пам'ятаю її назви. У голову лізуть тільки жарти для горщика, але, звісно, це не вона. Навряд. Оходився Сем, подумавши, що кілька ретельно дібраних жартиків із жартів для горщика, мабуть, завоювали б йому шалений успіх. Але він зрозумів, куди хилить Наомі, і ця думка приваблювала його, попри небажання йти до місцевої бібліотеки після стількох років щасливої зневаги. Треба лише додати до промови трохи приправ, трохи впорядкувати свої недоїдки і перетворити їх на кулінарний шедевр. «Урешті-решт, бібліотека – це просто бібліотека. Коли не знаєш, як знайти потрібне, спитай бібліотекаря. Відповідати на питання – це ж частина їхньої роботи, хіба ні?» «Утім, можеш залишити все так, як є», – сказала Наомі. «Вони ж будуть п'яні». Вона подивилася на себе приязно, але суворо, а тоді глянула на годинник. «Ти ще маєш більше як годину, хочеш попрацювати з листами?» «Ні, гадаю, що ні». «Може, ти натомість надрукуєш мою промову?» Він уже твердо вирішив провести обідню перерву в бібліотеці. Розділ другий. Бібліотека. За той час, що він прожив у Джанкжн-Сіті, Сем проходив повз бібліотеку сотню разів. Але цього разу, вперше подивившись на неї по-справжньому, він виявив одну неймовірну обставину. Бібліотека не сподобалася йому з першого погляду. Квадратна гранітна коробка будівлі громадської бібліотеки Джункшн сіті з вузькими схожими на бійниці вікнами стояла на розі Стейт-Стрит і Міллер-Авеню. Критий шифером дах нависав над усіма чотирма боками будівлі. І для того, хто підходив до неї з фасаду, вузькі вікна і лінія тіні, що її відкидав дах, робили будівлю схожою на нахмурене обличчя кам'яного робота. То був доволі типовий для Айови архітектурний стиль, Настільки типовий, що Сем Піблз, який продавав нерухомість от уже 20 років, дав йому власну назву – середньозахідний Потворянський. Навесні, влітку і восени загрозливі риси будівлі пом'якшували клени, що росли навколо в начебто гаю, але зараз наприкінці суворої Айовської зими клени й досі стояли голі, а бібліотека скидалася на перерослу крипту. Семові вона не сподобалася. Від її вигляду він відчував неспокій і не знав чому. Врешті-решт тож були не підвали інквізиції, а просто бібліотека. Але коли він йшов брукованою плитняком доріжкою, з його грудей все одно піднявся кислотний відриг Він мав якийсь незвичний солодкавий присмак, який нагадав Семові про щось, певно щось із дуже давніх часів. Він поклав до рота таблетку Тамс, почав її гризти, а тоді раптом дещо вирішив. Його промова і так уже досить сильна. не надзвичайна, але доволі непогана. Ішлося ж усього-навсього про ротаріанський клуб, а не про організацію об'єднаних націй. Настав час припинити цю забавку. Він повернеться до контори і сяде за листи, які знехтував уранці. Сим уже почав розвертатися, але подумав. Це ж ідіотизм. Справжній ідіотизм. Хочеш бути ідіотом? Гаразд, але ти вже погодився виступити з промовою. Так чом би не виступити добре? Насуплений і нерішучий Сем стояв на стежці, що вела до бібліотеки. Він часто кепкував із клубу ротаріанців. І Крейк теж, і Френк Стівенс. Більшість молодих діловиків Джанкшн-Сіті сміялися над цими зборами. Але вони рідко пропускали їх, і Сем вважав, що знає чому. На таких зборах можна обрости корисними зв'язками. То було місце, де такі, як він, могли зустрітися з уже немолодими діловиками Джанкшн-Сіті. Такими, як Елмер Бескін, і банк допоміг два роки тому залишитися на плаву на величкому торговому центру в Бівертоні. Такими, як Джордж Кенді, про якого казали, що він міг залучити три мільйони доларів інвестицій одним телефонним дзвінком, якщо хотів це зробити. То були хлопці з маленького міста, прихильники шкільних команд із баскетболу. Люди, що стриглися у джимі, що лягали спати в боксерських трусах і просторих футболках замість піжам. Люди, що й досі пили пиво з пляшки. Люди, яким незручно з'являтися в Сідар Репітс увечері, навирядившись у білі поліестрові костюми з білими поясами і білими черевиками. Але вони були сіллю землі і титанами Джанкшн-Сіті. І коли вже говорити відверто то чи не тому Сем продовжував ходити на ці збори щоп'ятниці? Коли говорити відверто, то чи не тому змилений Крейк телефонував Семові після того, як той дурний акробат зламав свою дурну шию. Усім би хотілося, щоб титани їх помітили. Але ніхто не хотів бути поміченим через те, що обісрався. «Вони всі будуть п'яні», – сказав Крейк. І Наомі луною повторила те саме, але тепер Семові спало на думку, що він ніколи не бачив у руці Елмера Бескіна чогось міцнішого за каву. Жодного разу. І він, певно, був такий не один. Може, хтось і нап'ється, але не всі. І, можливо, саме перед тим, хто залишиться тверезим, і варто виступити добре. Скористайся з нагоди правильно, Семе. І, можливо, ти зробиш собі добру послугу. Це справді можливо. Так, можливо. Не дуже ймовірно, звісно, але можливо. Проте було іще дещо. Крім сірих кардиналів, які могли прийти, а могли і не прийти, в п'ятницю до ориторіальського клубу послухати промову. Сем завжди пишався тим, що виконував будь-яку роботу якомога краще. Тож йому треба виступити з якоюсь дурною промовою. Що з того? До того ж, це лише поганенька бібліотека в маленькому містечку. Що в ній страшного? Попід її стінами навіть кущі не ростуть. Сем рушив було далі, але знову спинився, зморщивши чоло. «Яка дивна думка! Йому здалося, що вона вискочила ні звідки. Яка різниця, ростуть по під стінами бібліотеки кущі чи не ростуть?» Сам не знав, але був упевнений, що відсутність кущів подіяла на нього майже так, як чари. Непритаманні йому вагання зникли без сліду, і він знову пішов уперед. Піднявшись чотирма кам'яними сходинками, зупинився на хвильку. Будівля чомусь видалася йому покинутою. Він узявся за ручку дверей і подумав. «Закладаюся, що тут зачинено. Закладаюся, що бібліотека не працює в п'ятницю в обідню пору». У цій думці було щось дивно заспокійливе. Але він натиснув пальцем на старомодну клямку, і важкі двері нечутно прочинилися всередину. Сем вступив до невеликого передпокою з мармуровою чорно-білою шахівницею підлоги. Посеред передпокою стояла підставка, на якій закріпили знак – Напис на ньому складався з одного слова, виведеного дуже великими літерами. «Тихо!» – було написано там. «Не мовчання, золото!» «Чи дотримуйтеся тиші, будь ласка!» Але одне витрішкувати і грізне. «Тихо!» А як же сказав Сем? Він лише пробурмотів це слово, але акустика тут була надзвичайна. і Його глухе бурмотіння посилилося до роздратованого бурчання, від якого він сам... Зіщулився. Йому здалося, що слово злетіло вгору, відбилося від високої стелі і упало на нього звідти. У ту мить він знову відчув себе чотирикласником, якому місіс Гластерс зараз знову вичитуватиме за негідну поведінку. Сам стривожно озирнувся, ніби чекав, що якась злюча бібліотекарка вискочить із головної зали, щоб подивитися, хто це там наважився сполохати тишу. «Та годі вже, заради Бога!» Тобі ж сорок років, ти закінчив четвертий клас, хто зна коли, друже? От тільки тут і зараз йому так не здавалося. Тут четвертий клас йому видався таким близьким, що його можна було торкнутися рукою. Він рушив уперед мармуровою підлогою, несвідомо перенісши вагу тіла вперед, щоб не клацати каблуками. Обійшов підставку з лівого боку і увійшов до головної зали бібліотеки Джанкшн-Сіті. Зі стелі, що була принаймні на 20 футів вища, ніж у передпокої, звисали численні скляні кулі, але жодна з них не освітилася. Світло надходило всередину через два великих похилих вікна в даху. У сонячний день їх би, напевно, вистачило, щоб освітити цю залу. Вони навіть могли зробити її живою і привітною. Але в цю п'ятницю небо вкрилося понурими хмарами, крізь які пробивалося невиразне світло. Кути зали затягнуло похмурим павутинням тіней. Сам Пібл відчув якусь неправильність, неначе він зробив щось більше, аніж просто зайшов у двері і проминув перед покій. Йому здалося, що він ступив до іншого світу, який абсолютно нічим не нагадував містечко Вайові, яке він іноді любив, іноді ненавидів, а здебільшого просто сприймав як належне. Повітря здавалося густішим, ніж зазвичай і скидалося на те, що воно не таке прозоре для світла, як повітря деінде. Тиша була щільна, мов ковдра, і холодна, мов сніг. Бібліотека стояла порожня. З усіх боків над Семом височили книжкові полиці. Від погляду вгору, наармовані вікна в даху з плетивом дротів, самові трохи запаморочилося в голові. Йому здалося, що він перевернувся до гори ногами, що його підвісили за п'яти квадратним проваллям, викладеним із книжок. До стін тут і там були приставлені драбини, що ковзали рейками і їздили підлогою на гумових коліщатках. Два дерев'яні острівці здіймалися посеред озера простору між місцем, де він стояв, і столом видавання літератури на тому кінці великої і високої зали. Один острівець був довгим дубовим вішаком для журналів. Періодичні видання, кожне в прозорій пластиковій обгорці, Звисали з дерев'яних гачків на ньому. Здавалося, що це шкури дивовижних тварин, розвішені просихати в цьому мовчазному приміщенні. Закріплений з гори вішака знак наказував «повертайте журнали на місце». Зліва від вішака із журналами стояли полиці зі свіжими романами і нехудожньою літературою. Знак на горі обмежував термін їх видачі сімома днями. Сем попростував широким проходом поміж журналами і семиденною полицею, а його підбори стукали і відлунювали попри Семове силкування рухатися тихо. Тепер він шкодував, що не піддався першому пориву повернутися до контори. Це місце лякало. На столі стояла і гуділа накрита маленька камера для мікроплівки, але за столом жодного чоловіка чи жінки. На столі стояла маленька табличка з написом «А. Лордс» а навколо не було і сліду жодних а-лордсів чи ще кого-небудь. Мабуть, сидить у туалеті і вивчає новий номер бібліотечного кур'єра. Сам відчув шалене бажання загорлати. «Як там у тебе виходить, а-лордс, добре!» Це швидко минулося. Громадська бібліотека Джанкшн-Сіті не заохочувала до таких витівок. У семових думках раптом промайнув віршик із дитинства. «Досить сміху, досить гри!» «Зайшли в хату квакери. Будеш корчити лице, то приплатишся за це». «Цікаво. А якщо я зараз скорчу гримасу, чи змусить мене Алорс приплатитися?» – подумалося йому. Він знову озирнувся, дав змогу нервовим закінченням відчути грізні ноти тиші цієї зали і подумав, що про це можна написати книжку. Не зацікавлений більше в книжці із жартами чи в улюблених віршах американців, але мимохідь зачарований застиглою, мрійливою атмосферою, сам пішов до дверей праворуч від семиденних книжок. Знак на дверях сповіщав, що за ними ховалася дитяча зала. Чи ходив він до дитячої зали бібліотеки, поки різ у сент Луїсі? Мабуть, що так, але спогади про це були невиразні. Хай там як... А підійшовши до дверей дитячої зали, він відчув якусь дивну тривогу, схожу на ту, яку відчувають, коли повертаються додому. Двері були зачинені. На них висів малюнок червоної шапочки, яка дивилася на вовка в бабусиному ліжку. Вовк лежав у бабусиній нічній сорочці і нічному ковпаку. Він гарчав. Піна стікала з вишкірюних іклів. На обличчі червоної шапочки закляк вираз майже смертельного жаху. І плакат, здавалося, не просто натякав, а голосно проголошував, що щаслива кінцівка цієї казки та й усіх інших казок – це просто зручна брехня. Батьки можуть вірити в такі нісенітниці, промовляло обличчя червоної шапочки, але ж діти розуміють усе краще. Хіба ні? Чудово, подумалося Семові. Певно, з такими плакатами на дверях діти ходять сюди натовпами. Закладаюся, що особливо тут люблять бувати найменші. Він прочинив двері і зазирнув усередину. Напружене відчуття неспокою покинуло його. Зала причарувала з першого погляду. Звісно, плакат на дверях був геть недоречний, але за дверима все було саме так, як треба. Звісно, він дитиною ходив до бібліотеки. Щоб оживити спогади, вистачило і одного погляду на цю модель кімнати в зменшеному масштабі. Його батько помер рано. Сама виховувала мати, що працювала і рідко бачила його. Окрім неділі та свят. Коли хлопцеві не вдавалося випросити грошей на кіно після школи, а таке бувало часто, йому доводилося вдовольнятися бібліотекою, і кімната, яку він оце побачив, повернула ті дні раптовою хвилею солодкої і якоїсь щемливої ностальгії. То був маленький світ, і це теж був маленький світ. Той світ був добре освітлений навіть у найпохмуріші, найдощовіші дні. І цей був такий самий. У цій кімнаті не висіли скляні кулі. Тут горіли всі флуоресцентні лампи за матовими панелями в підвісній стелі, проганяючи тіні. Столи були лише два фути за вишки, а сидіння стільців – іще нижче. У цьому світі дорослі здавалися би зайдами, незграбними чужинцями. Якби вони спробували сісти за стіл, їм довелося би тримати його на колінах. А коли б вони нахилилися до фонтанчика, встановленого на дальній стіні, напитися води, то легко могли би розбити коло нього голову. Тут полиці не тягнулися до стелі, не викривлювали перспективу і не створювали дивних ілюзій, від яких паморочилося в голові. Якщо дивитися надто довго, стеля була низькою, але не занадто, щоб діти почувалися вільно. Не було також рядів похмурих обкладинок, бо книжки тут, здавалося, гукали з полиць щоб похвалитися яскравими кольорами, насиченими синіми, червоними, жовтими. У цьому світі доктор Сус був королем, Джуді Блюм – королевою, а всі принци і принцеси навчалися в школі цукрової долини. Сема огорнуло давнє післяшкільне відчуття доброзичливої гостинності. Тут книжки ледь не благали, щоб їх торкнулися, взяли в руки, оглянули, дослідили, та все одно ці почуття мали якийсь незрозумілий присмак. Однак найчіткіше Сем відчув якусь майже щемливу насолоду. На одній стіні висіла фотографія Цуцика з великими замріяними очима. Слова, написані трохи нижче від сповненого надії Цуцикового писка, були однією з головних істин цього світу. «Хорошим бути нелегко». На іншій стіні висів малюнок диких качок, що спускалися берегом до порослої очеретом води. «Дорогу каченятам!» проголошував плакат. Сем глянув ліворуч і легенька посмішка на його губах спочатку затремтіла, а тоді й зовсім зникла. Він побачив плакат, на якому велика темна машина мчала геть від будівлі, що скидалася на школу. З пасажирського боку з вікна визирав хлопчик. Він прилип долонями до скла, а його рот широко розкрився від крику. На задньому плані над кермом схилилася нечітка зловісна фігура чоловіка, що гнав з усього духу. Під малюнком було написано «Ніколи не сідайте в машину до незнайомців». Сам бачив, що цей плакат і малюнок із червоною шапочкою на дверях дитячої зали викликали те саме примітивне почуття страху. Але плакат збентежив його найбільше. Звісно, дітям не слід сідати в машину до незнайомців, і, звісно, їх треба було навчати не робити цього. Але хіба це правильний спосіб донести свою думку? Скільком дітям, запитував він себе, ще тиждень опісля зняться жахіття через оце невеличке оголошення? А прямо навпроти столу, видавання книг, висів іще один плакат, від якого семовою спиною пробіг справжній січневий мороз. На ньому були зображені розгублені не старше восьми років хлопчик і дівчинка, що зіщулилися перед чоловіком у тренчі і сірому капелюсі. Криси його капелюха Федори – в стилі 1940-х відкидали тінь, із чорних глибин якої невблаганно світилися очі чоловіка в плащі. Схожі на уламки криги, вони пильно обводили дітей суворим і невблаганним поглядом влади. Він показував дітям посвідку, до шкіряної обгортки якої була приколота зірка. І то якась дивна, з не менш як дев'ятьма променями, а може і здюженою. Нижче було написано стережіться бібліотечної поліції. Хороші хлопчики і дівчатка повертають книжки вчасно. І знову цей смак у роті. Цей солодкавий, неприємний смак. І химерна, лячна думка в його голові. Я вже бачив цього чоловіка. Але це ж просто смішно, хіба ні? Сам уявив, як цей плакат налякав би його в дитинстві. Скільки простої, незатьмареної насолоди і затишку... Він би вкрав із тихої гавані бібліотеки, і відчув, як у грудях наростає обурення. Він ступив уперед, щоб ліпше роздивитися дивну зірку на плакаті, одночасно виймаючи з кишені пачку Тамс. Він саме підносив таблетку до рота, коли десь позаду нього озвався голос. Доброго вам дня! сам підскочив і розвернувся, готовий стати до герцю з драконом цієї бібліотеки, коли вже той нарешті показався. Але позаду усе мене з'явився жоден дракон. Натомість він побачив пухкеньку біловолосу жінку років п'ятдесяти п'яти, що штовхала перед собою візок на гумових коліщатах із книжками. Охайні білі кучері родом із салону краси обрамлювали приємне гладеньке обличчя. «Гадаю, ви шукали мене?» – спитала вона. «І містер Пекхем направив вас туди?» «Я взагалі нікого не бачив». «Ні?» Отже він уже подався додому, сказала вона. Воно й не дивно адже сьогодні п'ятниця. Містер Пекхем приходить витерти пили почитати газету щоранку близько одинадцятої. Він прибиральник, звісно, на півставки. У деякі понеділки він сидить до першої, ще й до пів на другу, бо в цей день пилу найбільше, а газета найгрубіша, але всім відомо, яка вона тоненька в п'ятницю. Це усміхнувся. «Ви, вочевидь, бібліотекарка». «Саме так», – підтвердила місіс Лордс і усміхнулася. Самові здалося, що її усмішка ніяк не вплинула на її очі. Вони просто уважно і майже холодно вивчали його. «А ви?» Сам Піблз. «О, так! Нерухомість і страхування! О, чим ви заробляєте на хліб?» «Визнаю свою провину». «Шкода, що ви застали головну залу бібліотеки порожньою. Ви, певно, подумали, що ми зачинені і що хтось випадково залишив двері незамкненими». «Хм, «Це правда», – сказав він. «Така думка справді промайнула в моїй голові». «З другої до сьомої ми на посту всі троє», – пояснила місіс Лордс. «Розумієте? В другої в школярів закінчуються уроки. У початкових класах – о другій». У середніх – о пів на третю, а в старших – за чверть до третьої. Діти – наші найвірніші і найбільш бажані відвідувачі, якщо хочете знати мою думку. Я люблю малечу. Раніше зі мною цілий день тут був помічник, але міська рада скоротила наш бюджет на вісімсот доларів, і… Місіс Лурц склала разом долоні і показала ними пташку, що полетіла геть. То був кумедний і чарівний жест. «То чому ж, – думав сам, – він мене не розсмішив і не причарував?» Через плакати подумалося йому. Він і досі намагався зв'язати до купи червону шапочку, бібліотечного полісмена з безжалісними очима і дитину, що кричить у машині, з усміхненою провінційною бібліотекаркою. Вона простягнула йому ліву руку, таку пухкеньку і круглу, як і вся вона, з абсолютно природною впевненістю. Він подивився на її підмізинний палець і не побачив там обручки. Виходить, вона була аж ніяк не місіс. Її незаміжжя здалося йому надзвичайно типовим і провінційним, майже карикатурним. Сем потис її долоню. «Містер Піблс, ви не заходили до нашої бібліотеки раніше?» «Боюся, що ні. І прошу, називайте мене Семом». Він не знав, чи справді хотів, щоб ця жінка називала його Семом, але він – ділова людина в маленькому місті або продавець, якщо називати все по-простому. І пропозиція звертатися до нього на ім'я була механічною. «О, дякую, саме!» Він почекав. Чи не запропонує і вона називати її на ім'я, але вона лиш очікувально на нього дивилася. «Здається, я вскочив у халепу», – мовив він. «З нашим сьогоднішнім гаданим промовцем у ротарянському клубі сталося нещастя і…» «Ой, як прикро!» «Як для нього, так і для мене, тож мене обрали його замінити». «Ой-ой-ой-ой-ой-ой», сказала міс Лордс. Її голос звучав схвильовано, але очі весело примружилися. Саме досі не потеплішав до неї душею, хоч з іншими людьми він зазвичай ставав щирішим доволі швидко, хоч і неповною мірою. Такі люди, як він, мають небагато близьких друзів, але попри це відчувають, що зобов'язані заговорити з незнайомцем у ліфті. Я написав промову вчора ввечері, а сьогодні зранку прочитав її молодій жінці, котра записує і друкує мої відповіді на листи. Це певно Наомі Гіггінс. Так, а як ви здогадалися. Наомі наш постійний читач. Вона бере багато любовних романів Дженніфер Блейк, Розмарі Роджерс, Пола Шелдона та інших подібних авторів. Трохи тихіше вона додала: Каже, що бере їх для матері, але мені здається, що вона читає їх сама. Сем засміявся. Наумі справді мала замріяні очі потайної читачки любовних романів. Отож я знаю, що вона так, у великому місті, назвали би офісною помічницею, але гадаю, що в Джанкшн Сіті вона це весь секретарський цех. Логічно припустити, що ви говорите саме про неї. «Так, промова їй сподобалася, принаймні і так Наомі сказала, але водночас видалася трохи сухою, тож вона запропонувала...» «Порадника-промовця, що ж ще?» «Ну, вона не змогла пригадати точної назви, але мені здається, що саме його мені й треба. Він замовк, а тоді спитав трохи стурбовано. «А в ньому є жарти?» «Не більше трьохсот сторінок», сказала міс Лордс. Вона простягла праву руку, таку ж вільну від перснів, як і ліву, і потягнула його за рукав. «Прошу сюди!» Отак за рукав вона і повела його до дверей. «Я зараз вирішу всі ваші проблеми, Сема. Маю лише надію, що наступного разу ви не чекатимете такої кризи, щоб завітати до нашої бібліотеки. Вона невелика, але дуже хороша, принаймні на мою, звісно, трохи упереджену думку». Вони пройшли крізь двері до головної зали бібліотеки. Міс Лордс клацнула трьома вмикачами коло дверей, і на вислі кулі освітили все м'яким жовтим сяйвом, значно зігрівши й ожививши залу. Тут стає так похмуро, коли небо затягує, сказала вона довірливим голосом, що ясно казав: "Ми тепер у справжній бібліотеці". Вона й досі міцно тримала Сема за рукав. Але, звісно, ви знаєте, як міська рада скаржиться на рахунки за електрику, що витрачається в таких будівлях, а коли і не знаєте, то безперечно можете уявити. Можу, погодився сам, також стишивши голос майже до шепоту. Але це просто іграшки порівняно з тим, що вони кажуть у зимку про рахунки за опалення. Вона закотила очі. Нафта така дорога. Це все через тих арабів. «А тепер гляньте, що вони надумали! Заохочують фанатичних зарізяк убивати письменників!» Це і справді різкувато, сказав Сем, і невідомо чому знову подумав про плакат із високим чоловіком. Тим, що з дивною зіркою на посвідці, тим, чия тінь так зловісно падала на звернені до гори дитячі обличчя. Неначе заплямовувала їх. «І до того ж, я саме крутилася в дитячій залі. Коли я там, то забуваю про все на світі. «Там дуже цікаво», – сказав Сем. Він хотів іще спитати її про ті плакати, але міс Лордс випередила його. Семові стало ясно, кому саме він завдячує цією маленькою цікавинкою, що прикрасила його будень. «Атож, а тепер дай мені одну хвилиночку!» Вона потягнулася до нього і поклала руки йому на плечі. Для цього їй довелося стати навшпиньки, і на якусь мить Семові подумалося, що вона хотіла його поцілувати. Натомість вона всадовила його на дерев'яну лавку, що стояла вздовж зворотного боку полиці семиденних книжок. «Я точно пам'ятаю, де стоять потрібні тобі книжки, Семе. Не треба навіть зазирати до каталогу. Та я міг би і сам їх знайти. Безперечно, – мовила вона, – але вони в нас у рубриці тематичні довідники. І я намагаюся не пускати туди людей, якщо без цього можна обійтися». «Може, я надто вимоглива, але так я завжди точно знаю, де знайти потрібне, принаймні в тій рубриці. Люди, знаєш, такі неохайні. У них так мало поваги до порядку. З них найгірші – діти, але навіть дорослі можуть щось утнути, коли їм дозволити. Не турбуйся ані скілочки, я повернуся за дві секунди». Сем не збирався протестувати далі, але коли б і зібрався, то часу на це не мав. Вона зникла. Він сидів на лавці, знову почуваючи себе чотирикласником. Чотирикласником, який щось утнув і якому заборонено виходити на двір і гратися з іншими дітьми під час великої перерви. Сем слухав, як міс Лордс ходить у кімнаті за столом видачі і тим часом роздивлявся навколо. Окрім книжок, дивитися не було на що. У бібліотеці не було бодай одного пенсіонера, що читав би газету чи гортав би журнал. Це здавалося дивним. Він і не очікував, що провінційна бібліотека повнитиметься людьми у будній полудень. Але щоб геть нікого? Ну, звісно. Тут був містер Пекгем, подумав він, але він уже дочитав газету і подався додому. Газета ж був у п'ятницю така тоненька, як і шар пилу. А тоді він зрозумів, що знає про прихід містера Пеггема лише зі слів «міс Лордс». Так і є. Але навіщо їй брехати? Цього він не знав і насправді дуже сумнівався, що вона таки збрехала. Але факт його сумніву в чесності милої жіночки, з якою він щойно познайомився, підкреслив найбільш загадкову обставину цього знайомства. Бібліотекарка чомусь йому не подобалася. Мила вона чи ні, але вона йому ані трохи не подобалася. Це через плакати. Таку неприязнь цілком обґрунтовано викликав би будь-хто, то повісив би такі плакати в дитячій читальній залі. Але яка різниця? Це ж просто маленька цікавинка. Бери книжки та йди собі. Сем посовався на лавці, звів очі вгору і побачив на стіні девіз. Якщо хочеш знати, як чоловік ставиться до своєї жінки і дітей, подивись, як він ставиться до книжок. Ральф Уолдо Емерсон Це повчання теж не надто припало Семові до душі. Він точно не міг сказати чому. Хіба що, подумав він, можливо, від чоловіка, хай навіть і книжкового хробака, можна чекати кращого ставлення до жінки і дітей, аніж до читва. Девіс, виведений золотими буквами на лакованій дубовій дошці, все одно пильно дивився на нього згори, неначе пропонував подумати про це ще раз. Перш ніж Сем устиг це зробити, міс Лордс повернулася, підняла паличку, що відгороджувала стіл видавання книжок, вийшла за нього і акуратно опустила паличку за собою. «Здається, я знайшла те, що треба», – бадьоро сказала вона. «Сподіваюся, тобі сподобається». Вона подала йому дві книжки. Перша була «Порадником промовця» за редакцією Кента Ейдельмена, а друга – «Улюбленими віршами американців». Її, як зазначалося на звороті, не редагувала, але укладала якась гейзел Фельман. Вірші про життя, обіцяла обгортка. Вірші про дім і про матір. Смішні і дотепні вірші. Вірші, якими найбільше цікавляться читачі книжкового оглядача «Нью-Йорк Таймс». Далі зазначалося, що Гейзел Фельман удалося точно виміряти поетичний пульс американського народу. Сем подивився на неї з певним сумнівом, і міс Лордс легко прочитала його думки. «Знаю, вони здаються старомодними» зауважила вона. Особливо тепер, коли так поширилися книжки для самоосвіти. Мені здається, що коли б ти зазирнув до якоїсь мережної книгарні в супермаркеті «Сідар Репіц», то знайшов би там з десяток книжок для промовця-початківця. Але жодна з них не зрівняється з цією саме. Я справді вважаю, що ці дві книжки – найкраща підмога з можливих для чоловіків чи жінок, що тільки відкривають для себе мистецтво публічного виступу». «Іншими словами аматорів», – сказав Сем, усміхнувшись. «Ну так. Візьмімо, наприклад, улюблені вірші. Другий розділ книжки, якщо пам'ять мені не зраджує, починається на 65-й сторінці, називається «Натхнення». У ньому майже, напевне, знайдеться щось для ефектної кульмінації твого невеличкого виступу, Семе». І можна очікувати, що твої слухачі запам'ятають добре дібраного вірша, навіть якщо й забудуть усе інше. Особливо, якщо вони трішки налигані, підказав він. Я б радше сказала захмелені. Мовила вона з м'яким докором, хоча, ймовірно, ти знаєш їх краще за мене. Але погляд, що міс Лордс кинула на нього, промовляв, що вона сказала це просто з увічливості. Тоді вона підняла порадник-промовця. На обкладинці карикатурист намалював завішану прапорами залу. Невеликі компанії людей у старомодному вечірньому вбранні сиділи за столиками з напоями. Усі вони не могли стримати захвату. Чоловік на трибуні, також у вечірньому костюмі, безперечно щойно виголосив післявечірню промову і тепер тріумфально усміхався слухачам. Було ясно, що виступив він із приголомшливим успіхом. «Тут на початку є розділ про теорію післявечірніх виступів», – сказала міс Лордс. «Але оскільки ти не здаєшся мені людиною, що бажає зробити з цього кар'єру, ви правильно зрозуміли», – гаряче погодився Сем, «то я б запропонувала почати з розділу всередині, що зветься «Жива мова». Тут можна знайти жарти і історії, розділені на три категорії. «Ламаємо кригу», «Підманюємо» і «Підцікаємо». Схоже, на порадник для Альфонсів подумав, але не сказав у голос Сем. Вона знову вгадала його думки. «Так, звучить трохи двозначно, але ці книжки видали в простішу пору. У кінці тридцятих, якщо бути точним. Набагато простішу це точно», – подумав Сем, згадавши про засипані пилюкою покинуті ферми. Маленьких дівчаток у сукнях, пошитих із лантухів, а ще й ржаві так сяк зібрані гувервілі. Оточені поліцією з кійками напоготові. Але обидві книжки й досі роблять своє, продовжила вона, поплескавши по них задля виразності. І це головне в такій справі, як твоя, чи не так семе? Результат. Так, гадаю, що так. Він уважно на неї подивився, і міс лорд звела брови, неначе обороняючись. Цікаво, про що ти зараз думаєш? спитала вона. «Я подумав, що це доволі рідкісний випадок у моєму дорослому житті», – сказав він. «Звісно, не геть не чуваний, нічого такого, але рідкісний. Я прийшов сюди по кілька книжок, що оживили би мою промову, і ви дали мені саме те, що треба. Хіба таке часто трапляється в нашому житті, де постійно не можна знайти навіть хороших баранячих риберець, хоч усі крамниці оббігай». Вона усміхнулася. Здавалося, що це усмішка щирої втіхи. От тільки Сем знову помітив, що очі в неї не сміються. Він не помітив, щоб вони змінювали вираз із тієї миті, як він її зустрів. Чи вона зустріла його у дитячій залі. Ці очі просто стежили. «Здається, мені щойно зробили комплімент». «Саме так, мем. Дякую тобі, саме. Щиро дякую. Кажуть, що лестощі проб'ють дорогу куди завгодно, але боюся, що все одно повинна попросити в тебе два долари». «Справді. Це вартість оформлення читацького квитка для дорослих», – сказала вона. «Але квитки видають на три роки, а продовження його дії коштує лише 50 центів. То як ти згоден?» «Звучить непогано. Тоді прошу сюди», – мовила міс Лордс, і Сем пішов за нею до столу видачі. Вона дала йому заповнити картку, і він написав своє ім'я і адресу, номери телефонів і місце роботи. «Бачу, ти живеш на Келтон-Авеню. Чудово!» «Так, мені подобається. Будинки там дуже гарні і великі. Тобі слід одружитися». Його це трохи здивувало. «Як ви дізналися, що я не одружений?» «Так само, як і ти дізнався, що я не заміжня», – сказала вона. Її усмішка стала трохи лукавою, трохи котячою. «На підмізинному пальці порожньо?» «А, незграбно мов він і усміхнувся». Він подумав, що навряд чи це була його блискуча усмішка, і відчув, як теплішають щоки. «Два долари, будь ласка!» Він дав їй дві банкноти. Міс Лорс підійшла до маленького столика, на якому стояла старенька, схожа на скелет, друкарська машинка, і швидко надрукувала щось на жовто-гарячому читацькому квитку. Тоді вона принесла його назад до столу видачі, пишним почерком написала внизу своє ім'я і поставила підпис а тоді підіпхнула квиток до Сема. «Перевір, щоб усе було правильно, будь ласка!» Сем так і зробив. «Усе правильно. Він помітив, що її звали Арделія. Гарне ім'я і доволі незвичайне. Міс Лордс знову взяла його новий квиток. Його перший квиток із часів коледжу, та й тим він користувався коли неколи І поклала його під об'єктив камери для мікроплівки поруч із картками» які вона витягла з кишеньок обох книжок. Ці книжки можна тримати лише тиждень, бо вони в рубриці «Тематичні довідники». Я сама придумала цю категорію для книжок, що мають такий високий попит. «Порадники для ораторів-початківців мають високий попит?» Вони іще книжки про те, як полагодити сантехніку, як навчитися простих магічних трюків, довідники з етикету… «Ти б здивувався, коли б знав, по які книжки приходять люди, коли їм припече. Але я знаю». «Не маю жодного сумніву. Я в цій справі вже дуже-дуже давно, Семе. Тижневий термін продовжувати не можна, тож обов'язково поверни їх до 6 квітня». Вона підвела голову, і на її очі впало світло. Сем ледь не махнув рукою на побачене, думаючи, що то просто відблиск. Але то був не відблиск, її очі світилися. Рівним, упевненим сяйвом. На якусь мить Семові здалося, що в Арделії Лордс замість обох очей є монети. «Або що?» – спитав він, і його усмішка раптом перестала бути схожою на усмішку і стала схожою на маску. «Або доведеться послати до тебе бібліотечного полісмена?» – сказала вона. На мить їхні погляди зустрілися, і Сем подумав, що побачив справжню Арделію Лордс і що в цій жінці не було геть нічого від чарівної милої старої діви-бібліотекарки. Ця жінка може бути по-справжньому небезпечною, подумав він, а тоді трохи знітився і відігнав цю думку. Похмурий день, а ще, мабуть, напруга від наближення часу промови і допекли йому. Вона така ж небезпечна, як консервовані персики, і річ не в хмарах на небі, і не в зустрічі з ротаріанцями. Це все через ті кляті плакати. Сем узяв порадника-промовця і улюблені вірші американців під руку, і вони вже майже дісталися до дверей, перш ніж він зрозумів, що міс Лордс проводжає його до виходу. Сем непорушно став на місці. Вона здивовано подивилася на нього. «Можна мені спитати дещо, міс Лордс?» «А як же, Сема, я тут саме для цього відповідати на питання?» «Ідеться про дитячу залу», – сказав він, – «і про ті плакати». Деякі з них мене здивували, майже шокували. Він боявся, що скидатиметься на баптистського проповідника, якому серед інших журналів на столику парафіянина потрапив на очі номер плейбоя, але прозвучало зовсім не так. «Мабуть, тому, – подумав він, – що зараз це не просто усталений вислів. Мене справді шокувало, без усякого майже. «Плакати? – спитала вона, насуплюючись, а тоді її чоло розгладилося». Вона засміялася. «А, ти, певно, кажеш про бібліотечного полісмена. І, звісно, простака Саймона». «Простака Саймона?» «Ну, з того плаката, на якому написано. Ніколи не сідайте в машину до незнайомців». «Так, діти кличуть хлопчика, що там намальований. Того, що кричить. Вони кличуть його простаком Саймоном. Мабуть, зневажають його за те, що він учинив таку нерозумну річ». Мені здається, це дуже здорова реакція, чи не так? Він не кричить, повільно мовив Сем, він верещить. Вона знизала плечима. Кричить, верещить, яка різниця? Ми тут не чуємо ані того, ані іншого. Діти дуже хороші, дуже шанобливі. Ще пак, сказав Сем. Тепер вони вже й вийшли до передпокою, і він глянув на напис на підставці. Той, що не просто повідомляв. Мовчання золото, чи... Дотримуйтеся, будь ласка, тиші, а містив один з незаперечний наказ Тихо. Крім того, усе ж залежить від тлумачення, чи не так. Мабуть, що так, погодився сам. Йому здавалося, що його заманюють і дуже вміло у таке місце, де в нього не буде моральної опори під ногами, і поле діалектичного бою знову залишиться за Арделією лордс. Він гадав, що для неї це далеко не первина, і через це затявся. Але мені ті плакати здалися дещо надмірними. «Невже!» – вічливо спитала вона. «Тепер вони вже стояли назовні коло дверей. Так страшними!» – він наважився і сказав так, як думав. «Недоречними для місця, куди приходять малі діти!» Самові здалося, що його слова не прозвучали тирадою обуреного фарисея чи святенника, і це його втішило. Вона усміхалася, і та усмішка дратувала його. Ти не перший, хто висловив таку думку, семе. Бездітні дорослі не часто заходять до дитячої зали, але іноді вони туди такі потрапляють дядьки, тітоньки, кавалери, матерів одиначок. Яким довелося забирати дитину? Або ті, котрі шукають мене, семе, як оце ти. Люди, яким припекло, казали її холодні сіроблакитні очі, ті, що прийшли по допомогу. А щойно отримали її, починають критикувати те, як ведуться справи в громадській бібліотеці Джанкшн-Сіті, те, як я веду справи в громадській бібліотеці Джанкшн-Сіті. Вам, певно, здається, що я дарма пхаю свого п'ятака. Миролюбно додав сем. Він почувався геть немиролюбно. Насправді, він раптом утратив усю миролюбність. Але це була ще одна професійна звичка, якою Сем зараз прикрився ніби плащем. Ані трохи. Просто мені здається, що ти не розумієш. Минулого літа, Семе, у нас було опитування. Це частина щорічної програми літнього читання. Ми називаємо її читальною гарячкою Джанкшн-Сіті. І кожна дитина отримує один голос за кожну прочитану книжку. Це одна із стратегій заохочення дітей до читання, які ми розробили за багато років. Як ти розумієш, це один із наших найважливіших обов'язків. «Ми знаємо, що робимо», – повідомив йому її незмигний погляд. «І я тобі дуже ввічливо на це натякаю. Особливо зважаючи на те, що ти, котрий уперше в житті, переступив цей поріг, почав поливати все навколо зауваженнями, ледве встромивши сюди голову. Сем відчув непевність і слабкість свого становища. Діалектичне поле бою ще не залишилося за цією лордс, принаймні не повністю, але Сем визнав факт свого відступу. Згідно з результатами опитування минулого літа, найпопулярнішим фільмом серед дітей став «Кошмар на вулиці в'язів 5». Їхня улюблена музична група зветься «Ганзен Роузес». Вони випередили когось на ім'я Озі Осборн, котрий, як я зрозуміла, здобув собі репутацію, відкушуючи на концертах голову живим тваринам. Їхнім улюбленим романом стала «Пісня лебедя», недавно видана в м'якій обкладинці. Це Роман жахів, який написав Роберт Маккамон. Ми не можемо її настачитися, себе. Кожен новий примірник вони за кілька тижнів зачитують до дірок. Один примірник ми віддали загорнути у Вайна Байнт, але його, звісно, вкрали хтось із поганих дітей.